بسم الله الرحمن الرحیم اسماء الاشارات بل خصم اسماء مبنیونه اسم اشاره ده لکه منګه د حلور خبري کو یو خبر ادا اسم اشاره تعریف شي ده بل خبر ادا دا ود د بنا ده خود د اسم اشاره دي توای ما وذ یا لید ال اعلی مشار الیه اسم اشاره دي توای معوذيا شوازي وځکړې ده جديده فاره لید الله کې دلالت کوي علامه مشار لهې په چا باندې مشار لهې باندې د مشار لهې المخصوص بالبصر چې هغه پخسر ګ باندې چی شي دې کې ده لږه اسمه سره اشمی شعرہ ولی مبنی دا ذکر دی مشابہت دی چاہ سر مشابہت دی دی حرف سر مشابہت دی پسیسی کی مشابہت دی مشابہت دی پدی که دی لکہ سنگا چی حرف چیشے دی لکہ حرف زمد زمینیتا محتاج دی ندارنگی دا اشمی شعرہ چاہتا محتاج دی مشابہت دی مانگا دا طویلی بھی کھاں چه پا اسم اشاره که سو سیزو ندی سلور خبری چار ترچیم اسم اشاره رازی منگ باپا سلور خبری پیدا کهو خام خام بغیر داغی نظم کار نکی دی یو مشیر بل مشارون الیهی اشاره بل, بل مخاطب مشیر مشارون اسم اشاره او بل سی چه دی مخاطب مشیر چاہتا وای اشاره کون کتاب مشار ان الهی چیش دے؟ چاہتا اشارہ او کسی چیش او اسمی شارع چی دا کبیم خر قواسطی صرفتو چیش دے؟ او بل چیش دے لکا مخاطب دے؟ بل تو کسی چی مخاطب دے؟ دا سلور شی ام بیل بیل پی زنے؟ کنگی پتے بانی؟ کار کیجی چی سلور وڑا بیل بیل اونا پی زنے؟ باقیقت بانی پوی نسے؟ مشیر اشارع کن کی تول کی گی؟ اسمی اشاره د کوم حرف واسطي سر کې او اشاره او موشار مخاطب او مخاطب توي پدې باندې یا تاسو ته یو خبر ومنه کومه پاتې کړه چې اسمی اشاره پر څو دي زادہ یو هغه پر را دي مو واحد مذکر پر را دي او ذار داد تقسیم مذکر لپاره ذان حالت رفع کې او ذان حالت نصب او جرې او تا او تیhi او ته او ذداد سره پارادي ثاني او تلې داد تصنیئ اولائي د پر راځي عمدا سره پارادي جنه مونث سره پارادي هم دا جن مذکر د پر او د جن مونث سره نسل خبره دا ذا دو واحد مذاکر دا پارا او ذانه کسیم مذاکر دا پارا طاعتی سه زه داده دا شا دا واحد مانس طانه تانی اولائی او اولا دا جمعی مذاکر دا پارا پتیسر ای شای او دا جمعی مانس دا پارا دوار اول خدا صلور خبری او مونگا صحابیت کو پو جی پدی بانی چی چر تا اسمی شاروی نو یو با مشیلی مشارلی ای اسمی او پو جی پدی بانی مثال ده سنگای لکه زدر تواین حازا کتابو کا علاکه داستاتی چی دے حازا چی او تکیو مشیل دے مشیل چوک دے دو. او دا کتاب چی چی دے حازا چی چی او دیت تتر چی میویل دیتی چی دے مخاطب نه ده اسم اشاره په اخر کې زمير به چارو زيرادي مخاطب نه او خبر ادا دا مطابق راولې اسم اشاره به مطابق راولې او قافه د مخاطب مطابق راولې اسم مطابق راولې کمو شار له مذكر وو اسم کموشارلحی تثنیح و جمع و نیستمیشارا با مچی شیر آوڑی او زمین دا مخاطب نده دا کموشارلحی تنی گوری دا بچا تا گوری کموخاطب مزاکر و نیزمین و مورتا چی شیر آوڑی او کاغا مواننس و نیستمیشارا با روڑی او گی پدی باز دی او اس مثال پر تور باندی دلت دایو کتاب رو او دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا د موضاقر دی ولی ز کرمSenم شاملہی چوئی چوئی دی موضاقر دی پوجی پوڑی بانی او دا کاب والمؑ موضاکر را ا check تا rebirth remained ویغی Çati دلتا داگو کتابو نا دده دی نزب قطوعمان حعزانی کتابو کا حعزانی کتابو که حعزانی میوالی تثمر کتابو کتابا کا حعزانی اکتابا که حعزانی میوالی تثمر مشارلې د تتیشه او تسنیو او کام وی موطادر او موخاتب د تتیشه والک موطردو په دې باندې کدا کتابونه ګرویدته کدا کتابونه تتیشه وی لږ کتاب ادي او داد ادي دي ها اولای کتبو کا ها اولای کتبو کا ها اولای جمع ده کنه دا ول ما ته ماراوډه دا اوقاف وی ولتی شهرو موفراد راو باز دکه مخاتب کیده نه دا به بل بل دڅغه کوي بل فردی تلو کوو مطلب یو خاطر کتاب دی نو څنګه موضوع دا یو کتاب دی نه ها کی د ساتي دی کتاب دی نو علاقه د غازن ول مذکر راوړه دشار نه مذکر اوقاف وی ولمؤنث راو موخ مطلب دا کتاب دی دا دا دی نو سبا او توا ایمان آزا کتاب و کمہ آزا کتاب و کمہ آزا نوالی دکار راوڑ مذکر زکر مشارلیه چیشی دے موالی مفرد راوڑ مشارلیه او کمانوالی تسنیر راوڑو مخاطب نوالی قدادی رو خود زدائیو کتابی نوچو پر آزا کتاب و کن داستاسو کتاب دے دو آزا مذکر راوڑا او کن مولی وجب پیتابانی نو دا را فرق پکای موحد زمینی با که مخاطب مطابق راوی او اسم اشاره به دا مطابق راوی مدتی و پینزه پا پینزو ش استعمالات جوړی کی داسه آزاد کی چه ده مذکر ده ودک ته ساتھ مخاطب کله واحد کلم مذکر کلم انثوی یا واحد و یا تثنیه یا جمع نو اراتیک کو مکما خدام د تصنید مذکر ده فرض جون تثنیه ایا کتاب دې د تطور څه نو سي ديو خسري نو تر دې هاذا کتابو کا اا قد دوو کسانو دا کتاب هاذا کتابو کما قد دريو کسانو ان هاذا کتابو قم قد وی سدي نو دې نو هاذا کتابو کی قد دوو خو احتمال راغله کنه و ځا پنځه او بیا هاذا نه راوړل دلته کتابا کتابهم تصنیرا اذان کتابا کا اذان کتابا کما اذان کتابا کوم اذان کتابا کی اذان کتابا ہما اذان کتابا کننا دا فندسو کنا جمع جواب اخر درست وای ها غریب نفسه کوي مخاطب اوシャレ محسوس بیلدار د دقیق کنه هغه مخاطب یې کنه ها او سه معنسی ته مقابله او معنسی ها ذیہی ها ذیہی کتاب مو ذکر کړ کنه ساعت ها ذیہی ساعت او کې ساطو کوما ازي هي ساطو كم هذه هي ساطو جي هذه ساطو کوما هذه ساطو كن لاsubprocess بين زو تمر شي داخل بين زله سټو دي بري بعد بل ور کما اتاری ساتا کوم اتاری ساتا کی اتان ساتا کوم او اتاری کوم الاخری اتان اولاد کی تراسی جم ذکر مشار نہیں دسی مثلا اولایکتوبو کا اولایکتوبو کوم اولایکتوبو کوم اولایکتوبو کی اولایکتوبو اولایکتوبو کوم څه کو دغه شورا څخه نه څوک دا راځان غوینه مړ دکې ترادیز مطابق راځي او د دغه مطابق راځي قران مجید څه سره دا ولې ته موږ وویل دا څه څنګه نه وي په کور روتولو پوجې په دې باندې دلطتی څه دا دی ار مؤنثه په پوجې په دې باندې د هیڅ اشاره د کنه او مشابه له کی شه ده رسول مشابه له ده د موانث خل موانث راغلی ده موانث راغلی ځکه مشابه له کی شه ده موانث ده کنه ولې رسول دا دا دا کا. دا دا؟ مخاطب ده نو دا کا ذیکے مخاطب کی چھیدے لگا او گپ دے باندھ نا نا دل کر رسولو ہاں ہاں تیر کا وٹور خلے اشارہ دا تل کا اس اشارہ مخاطب کله تی شې ذکر کیږي او کله و سره تی ذکر کیږي مې ذکر کیږي خو تی مخاطب ذکر کړي هغه به مخاطب تی چې تا غورځي احالت تا غورځي لکه قال ذاکراجي وانودو ان تل کم شجراته کی شې رځي برا وانودو ان دینکا جنته اورست کوهہ او دا کیدته اشار مو انصر راغله دا ول او دته مخاطب نه بناتي ها ها مخاطب ده غن نا په هر لکو نن مو مخاطبنه زموږه مخاطب کا کوم اقوم کی کومه كنا دغه مخاطبې بل قوم مخاطب ضروری نہ را چپار جاکی او سر زکر تے ورہ مخاطب ضروری نہ را ذکر کی گی. نا ابا موافق دے تا سر دا, دا زمین با بیا مخاطب سر چیچے بھی علا کا موافق دے فی اسمائی ها اولائی ها اولائی چیچے او علا کا مخاطب نہیں دے ها اولائی ها اولائی اسمی شارہ نوروضیڅیې نوروضیڅیې دې کوم څه دي ها ها دا یمانی ما ولا د دغه سره دا یاده مشاب نه هی دې چې ونو مونږ د تا سره دغه اصماء څرګند نو هاولای اسني اشاره ده او اسماء چی چي ده مشانه نو هاولای زماده او <تص> مشرله هم چی چي ده زماده په دو منافقینو ته څردا څرردا نو هغه مصرحه جمع وا هیڅ میثم چې څرګنده او کاف چې موږ دو فردا غل دو لمو څرګنده دغه لیک زکه مخاطب اول مخاطب د قران ټوک دی نبی کریم سره څنګه دی نو دی وجه مخاطب مفرد مذکر راغلی دی په دقیق الطريقه دا اذاني قسمانی اذان دلته تفصیل مشرح راغلی دی ولی زکه مشارلې تي څه تسنیده مذکر راغلی دی ولی زکه مشارلې تي سي راغلی دی اسماء الاشاره تی هغه ماوژه چې واځي وځکړې را دي په پاراله دللو چې دغه په مشارله هی باندې وهي 5 تو الفاظ دا 5 الفاظ د شپګمانی د پارادي ودالک او د هزار اجل پر د مذکر د پارا زانه او زین دات تصنید د پارادي تاوتی او ته وذی و وذی وته و مالک واړوال وذی له مؤنث دا دا ساده پارادا مؤنث د پارادا وقان او ته نن دات طالب ممدوده ثرا اولاد طالب منصور لجمعهم هذا جنس مذکر ده فارم ده جمع وقد ويقد يلحقوا لك لك اول دد کی حق تنبیه لک ها اصل کی زان اشاره حرفی چه ده ها زان کی زان اسم اشاره ده حرفی اولاد کی امال اسم اشاره ده حرف تنبیه ده و اتسلبه باخر حرف خطاب ویا ایزن 5000 زندات 5000 فازی د شپګو معنی د فارکا کومه کوم کی کومه د پنځو جوړې غما ده ته چې پنځه په پنځو کې زارکي زاکا زقومه زقوم زاخیزه غما یا زاکونا ک ځانې کومه ځانې کوم ځانې کې ځانې کومه ځانې کونا وکذلک الباقي د شان تنورم ویا ولهم پوسه په دی باندې چې د تا تقسیم کړي وزاده قریبه پر را دي او زانې د چا د را دي د متوسطه د پر ز د قریب د پااره ده ظکه او ذاه د چا د پاار ده تو ما د دی م دپار ان نظال القيبب زیده قریب دپاره ده وظال کلبع ظالکه دبع د پاه ده وظ کلی متو د ذاکهه ده دهه خاته وو دې اشاره بنسوک نه په پښتون او کوي په فعال بنسوک نه په کڅوړه معنا بنسوک نه